Her er de sorte spejder, en ny version. Hver dag er klokken to, forvent en sensation. Hej, hej. Hej, hej. Og øh, velkommen til det musikalske talkshow, De Sorte Spejder, som sender her direkte på HB3. Og øh, i dag et musikalsk talkshow. Fordi at vi jo er øh, det, der hedder Skeleton Crew. Ja. Øh, Centralt medlemmer af redaktionen er ude og lave noget morbetonarbejde på Nørrebro. Ja. Jeg ved ikke helt. Jens er her ikke. Nej. Og jeg synes, vi skal indlede med at ringe til ham. Bare for at høre, fordi der er en del ting, der ikke vi. Nu skal jeg lige læse en sms op. Kære lytter, øh, mit navn er Hans Brændholt. Anders Lund sidder der. Hej. Og ude i redaktionslokalet. Der sidder hele redaktionen naturligvis undtalt, øh, Whip webjens. er vores producer, vores webmand, vores whisky, vores galord, fucker. Øh. Ja, vores mand i, i det hele taget, som sørger for, at det hænger sammen. Jo! Mm. Skriver han klokken 10.29 for en sms. Altså ikke klokken 7 i morges, Jo, Jeg er syg i dag. Håber, I får du godt program med Anette Haik og Clinton. Okay. Ingen opkald, tak. Altså som, jeg er syg, vil I godt lade være med at ringe til mig. Nej, Jens, det vil vi ikke. Så er du dum. Det er jo B om det. Det vi skal høre, det er, hvad fejler Jens? Jeg ved det ikke. Og så skal vi høre, hvornår kommer han tilbage? den spanske syge. Han var jo yeah. oppe og øh, du det er havde jo utrolig. Det er jo en meget central dag og øh, du havde Du jo inviteret mod i fredags. Ja, det må man sige. Han oppe og se de uh, stykke oppe på Bellevue teateret Ja, jeg har et stykke kører oppe på Bellevue tager sammen med min bror mm -hmm. og nogle øh, dejlige mennesker og der, øh, der havde jeg, han jo inviteret sig selv. Måske vi skulle på tre. Nej, det ligger lige på os. Ringe lige. Det, er, øjeblikket, øjeblikket. det er, nu er jeg bare smidt ham ud. Aha. Jeg har bare tænkt over. Ja. I virkeligheden har Jens lagt sig syg. Han sidder der og håber på. At vi ringer ham op. Troet. Han var meget Jeg lød meget opvagt der. Hallo. Det er jeg, sådan en træk der. Øh, Så hænger lige op igen. Æh, op igen. Jamen, han var derude. Og det eneste jeg bemærkede, øh, andet end at øh, han havde pængeligt på, det var, at han var øh, stort stykke tid med han ude. Altså ude af talersalen. Oh, hallo? Ja, hallo. Hej Jens. Hej. God bedring. Jo tak. Hvad Nå, fejler du? Hvad fejler du? Her i mandag. Jeg fejler lidt lidt, <laughs> lidt influenza. Lidt influenza. Prøv at det der håndklæde, du har foran telefonen engang, hvis du ja, det det. du har haft det her 13 minutter. Og to fingre to to fra næsen. Jeg havde jo en nabo, der hed Erik, som hver sig sagde, Erik, du er da ikke syg. <coughs> hvad siger du til han så? Den kunne du ja, godt ja. have lagt ind. Men hvad, hvordan, hvordan, ja, hvad er symptomerne? Ja. Hvad siger du? Jens, hvad er symptomerne? Jamen, det er lidt... Øh, lidt... Nej, hvad skal jeg finde på nu? Og noget forkølet og ondt i hovedet og ondt i kroppen. Mm. Hold op. Men hvordan får er... man ondt i kroppen, Jens, på den måde? Ja. Er det er det Hvordan muskler, man får i de kroppen? Ja. Det er, som om det er ledende, der er ømme. <laughs> ligesom hvis man har... Som hvis man har været, Jens? Det er som om det er ledende, der er ømme. Som man har ligesom, været, gjort hvad, Jens? Trænet, med nogle andre? Hvis man eller et eller andet. Okay. Jens, hvad, hvad er din temperatur? Det ved jeg ikke. Og hvordan har, ikke har, du mål. har du målt den? Det er du ikke målt. Kun du ikke tænke jeg Har du tæometer? Kan du måle den med mens Nej, du er ikke. Nej, det var jo bare Anders. Ja, hvem Anders? Ja, ja. Anders Breinholdt. <laughs> okay, Anders Breinholdt. Øh, Jens, har du sådan en? Fordi øh, jeg hos også, der havde vi, da jeg var dreng, sådan nogle ting om en, man kunne putte på panden. Hvad skulle man læse? hvis man havde et spice, I panden? Ja, øh, så havde den sådan nogle strips, og satte den på panden, og så kom det og det rigtige tal frem. Så det har du ikke. Nej, man kan også spørge jeg har du akvarium, Jens? Jeg kan, jeg kan svært, jeg kan bare lige komme med godt træk og bare sige, det er dumt at købe to øh, termometer, så bruger man måske et til et rektalt, ja, rektalt. Og et i mundhulen, ikke? Ja. eller i øret. Eller så sådan skal, så, så en skal, en skal man lige huske at købe en gul og en brun, kunne det være her. Fusen, ja. Eller i hvert fald to forskellige farver. Ja, ja. Fordi... Jeg har engang hørt om nogen, som kender nogen, som har prøvet, ja. hvor de havde to forskellige, men hvor man kom til at tage numse-termometeret i munden. Ja, og så får man helt nyføjt om. Var det dig? Var det dig selv? Nej, Nej der er nogen, han kender. Men der, jeg øh. Jens, jeg skal lige høre en sidste ting her, inden at du skal hen og ligge og være syg. Jeg har 30 sekunder. Ja, okay. Øh, Jens, har du der kvar? Nej, jeg har det ikke noget i akvarium. Yes. Hvornår kommer du tilbage, Jens, tror du? Det gør jeg, når jeg er rask. Du står. Hvad er det om 3-4 uger forhåbentlig, skal jeg huske ja, at blive hjemme til det, det virkelig, virkelig Virkelig er gået det, det er væk til det virkelig Ej, Jens, er ja. gået væk Vi savner savner mig kan jeg høre Jamen ja, det gør vi faktisk Jens til sidst det vil jeg bare lige sige ned Jens til sidst vil jeg sige Jo Jo Jo Jo God bedring Jo Jens god bedring Jeg kan bare lige fortælle Jeg var til Danish Music World i weekenden Det glæder jeg mig meget til at høre om ja. Og det vil jeg gerne høre om nu øh... Ja. Yeah. Du var jo inde i lørdags i det, der hedder KB-handlen. KB og, og du skal måske lige fortælle din funktion derinde. Hvad var den? Funktionen var simpelthen bare, at øh, jeg skulle være stiv. Det skulle, være, jeg skulle sig... være så beruset, og så skulle jeg øh, forhåbentlig se et godt tv-show, og senere drikke mig endnu mere fuld. Fordi det, der jo er i det, mm. det her Dennis-fysikåret, der øh, er alle, alle betaler for at komme, undtagen dem, der skal optræde selvfølgelig, og dem, der er nomineret, ellers alle andre betaler for at komme. Og man betaler sig rigtig penge for at komme. ind? 495 kroner for at komme i kåbehalen og se showet, øh, og 695, mener eller 595 for festen. Og man har vel at gøre med et show, der primært er givet til tv, er det ikke korrekt? Jo, det er rigtigt, og kåbehalen er jo sjældent givet til tv-produktioner lydmæssigt. Ja, primært givet til slagtervirksomheder. Jo, og boksning. Øh, det er nogen af det samme også. Og øh, man har dog været til mange koncerter, hvor det lytte godt derude. Øh, blandt andet har jeg været til Nephew derude. Beatles blev den eneste en en koncert i Danmark. Det er ved du have været, Anders hørt. Vi, jeg har, at Jeg kender en, som kender en, som kender Nils Vinkens. Nils er jo... Mand med Danmarks bredelse slips. Danmarks største impresario. Det var manden, der fik Rolling Stones til Beatles til Danmark. Ja. Første gang. Ja. Og ved du hvad? Nej. Jeg tror, vi kan få ham i studiet. Det er forhåbentlig da jeg ikke. ikke. Altså, det det være håber jeg det. jo, det med kunne være særlig god. Nej. Øh, det var sådan set fint nok. Jeg ved ikke, hvordan det var på fjernsynet. Vi har jo ikke set showet nu. Du, det, var ikke du? Særlig, det var ikke al festlig på fjernsynet. Hvorfor? Jamen, jamen, det er fordi, det er jo et problem med sådan nogle store shows, hvor man skal vælge, om man laver det for tv eller for øh, folk i salen. Og, og, og, og, og ordentlige værter. Og det var jo en ordentlig vært. Ja, Jacob. Ja, Jacob har, har selvfølgelig svært ved at øh, helt at slippe publikum i salen. Og det er man nødt til, hvis man skal lave det til fjernsyn, og vise værre Og mm. bliver det bliver lidt hverken eller. Og det er her ærgerligt. Fordi man sidder, når man sidder henvendt til kameraet hele tiden, så føler så, folk sig udenfor, og hver der var billede på publikum, så sad de og, og, og pillede næse, eller så talte med hinanden. Og Hvordan lød James Moisson? I han, lød, han lød som om, han stod nede i et badkar. Fordi at derinde, der lød det virkelig dårligt. Ja. Øh, og det var lidt synd, fordi at, at det var rigtig godt set op der med, med ja. Big Band og sådan noget. Og de og han, havde glemt det, at skrue sådan. op for, for en, en anden sang, jeg ikke lige kan huske. Som, altså, nej, det, var i, det var Nephew, der de jo ind og synge. Kenneth bager måske? Nå no, nej. <laughs> Kunne man lige så godt have sat CD'en på. Men Simon Kvam havde de jo ikke fået skruet op for. Nå, det havde de i salen til gengæld, så. Okay. Men øh, det var fint nok. Men hvordan var det bagved? Har, har du nogen, kan du fortælle nogle gode historier? Ja, det kan jeg gøre. Jeg gik hjem fra øh, øh, efterfesten. Jeg, var, jeg blev meget fuld og endte den en chavonnebar. Man taler meget om stoffer. Så du noget stoffer? Nej. Ej. Damn. Kan det tænkes, fordi du ikke så det, eller fordi de ikke findes længere i I, I musikbranchen. Jeg tror bare ikke, de findes. <laughs> Du Ej, jeg så ikke noget. Der var heller ikke lang kø til toilettet. Jeg så ikke noget. Ja. Det eneste lille arbejde, der er, det lille minus ved det, det, er... Ja. Det plejer jo at være Tuborg, og Carlsberg, der sponsorerer. Og det er ikke, fordi jeg er i lommen på dem på nogen måde. Overhovedet ikke. Men tak til dem. Men tak til dem, ja. ja. Tak for ingenting. Ja. Øh, det det var noget, der gumebryggeriet for Roskilde, som laver verdens, nogle af verdens bedste øl. Okay. Det er simpelthen så godt. Men det var ligesom dem, som... Øh, der, der var gratis øl, fordi når man betaler 600 kroner for en billet, så er der gratis øl, ikke? Og Fik jeg alle gæsterne og også gratis øl? Ja, jamen, de har betalt for at komme ind, jo. Nå, no, klip. Øh, og det, det er med i prisen. Men det der gourmetbrøve, det går bare ikke, hvis man skal drikke sig fuld i det øl. Altså, hvor en tuber, en Carlsberg, eller en faxe, hvad ved er, oh. hvad det er, det er en torpils. Ja, ja. Det løber jo bare det ned. Løber ned. Det her, det er jo sådan noget gourmetmadøl til gourmet mad, okay. hvor det, man får den tungeste dunk af det. Og jeg prøvede at drikke spiritus, og det gik helt galt. Ja. Så tog jeg hjem. er tre. tre. Det har jeg heller ikke set mig. blev jo rappet andet to lytter, jeg har hørt på Amager, Amager Torv. Hvad sagde de? Så jeg bare har det godt. Så jeg tak. Vi ses på mandag. Du brændte ikke nogen bil i vej, jo. Næh, men de har spærret øh, Knibs Sådan skal det være. Ja. Prøv, Anders, det her program, ikke? Ja. Altså sådan en dag som i dag. For det første, der har du byttet plads. Du sidder ikke over bag alle mulige skærme. Jeg kan kigge dig lige i øjnene. Jeg ja, jeg havde ikke glemt, hvor flot fyr, du egentlig er. I, I lige måde. Jeg sidder også, helt fordi lyset er rigtigt og sådan noget. Og, og hvad hedder der? det har jo fået sat inde. Mm. Øh, <laughs> men det minder mig om dengang søndag formiddag, hvor vi lavede radio. Før Jens kom ind. Jo. Før Jens kom ind i billedet. <laughs> hvor der bare var os to. Yeah. En, en tekniker, som er desværre død øh, i dag. Ja. Øh, det bare var os, og, og det er jo ikke noget om Gry og den hemmelige, der også er her Det er. Overhovedet ikke, det var ikke noget med det at gøre. Ja, for de sidder også de sidder i et andet rum. I værkførburet. Har ja. brune en på. Øh, en blå groserkittel. Ja, og nu sidder været vi bare her. Lager. Det er så dejligt. Men ja. måske vi også skulle komme i gang med programmet. I dag er vi 28 minutter inden, før vi kommer til at fortælle, hvad der er. Men det er jo også en helt ny slags liste, for det er Gry, der lavede den. Ja. Det plejer jo at være Jens, vores kære Det er med snak Nå, den har vi. Det har vi haft. Annette Haik? Nej, jeg vil godt lige en ting til omkring omkring uh, DMA. Øh, er det rigtigt, som uh, der er en, en uh, lytter, der påpeger, at det er et uh, playback? Jeg vil sige, at uh, Kenneth Bager var helt sikkert live. Men ellers... Uh, mm, jeg, uh, tror du, det er playback? Jeg tror, der er noget af det, der er Men playback. Ja. Nå, kæft, hvor var Thomas Helme i, dog. Må jeg sige det? Ja. Det var frygteligt. Jamen, jeg hørte det ikke. De der hvide trommer der, der, det var så faleret, mand. Det var virkelig... Nå, han Stop! Var der, han var derinde sammen med øh, nogle rapper, ikke? Ja, det er noget, jeg, jeg så ikke at se. Jeg, jeg, jeg hørte det lige først, og så, så, så gik jeg, jeg siger ud. Jeg skulle på toilettet. Okay. Ud af have en gummæøl. Uh, nej. Man skulle af med en gummæøl. <laughs> Nå, herregud. Øh... Var der nogen pinlige takketaler? Ja, Troels Trier er i virkeligheden for synes, røde måder. Jeg synes, den, den hørte jeg lidt af. Den, den var Tony da, spillede den også i dag. Den var der festlig på den måde, at den fortsatte lang tid. Men den havde ikke rigtig noget indhold. Men det det jeg var godt kunne lide. Det mig... Musik 70'erne, der havde det, den det jeg godt kunne lide, Det var Michael Falk. Michael Falk? Michael Elert Falk? Michael Elert Falk, som jo øh, skulle til at fortælle, hvem vinderen var, før de nominerede kom. <laughs> øh, og så løber Jacob Rising hen og siger, nej, nej, lad være, stå. det var jeg godt klar over, siger han så. Aha. Og der må vi sige, ah, det vidste ah. du ikke, Michael Elert. Videre i programmet i dag. Okay, men hvem, hvad har vi på tapetet, som man siger? På tapetet har vi, vi skal snakke om ungdomshuset, hvad har vi lært? Og, og vi skal ikke sidde her og komme, vi, jeg synes, vi var i sidste uge dækket i for og imod rimelig godt. Vi skal ikke sidde og gøre os morsomme på, på nogens bekostning i dag. Nej, den. hverken de ene eller de andre. Fordi at øh... Jo, e det var da vist lige, hvis vi skulle give Ruth Eversen en ordentlig fucking flyvetur rundt i luften. <laughs> Nej, hvad jeg hader hende. Ja, men ved du, jeg tror heller ikke, hun øh, har gjort så godt indtryk på særlig mange mennesker. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke, hun har. Øh... Øh, må jeg lige sige det sidste, så? Ja. Ruth Eversen. Eversen. Her, Evensen. Evensen. Ehren. Eeren. E e Nej, Eeren er i M&S 7. Ja, e undskyld. E -un Ruth Val. Øh, det er også en sød. dyr. En, uh, en spekker. Spekker. Spekker. Ja, det gør Hun ligner spekkåkker. Hun er med. også sort og hvid, altså, Og det var langt sig. Mm. Og Ruth er en af de eneste uh, store havpaddedyr, der jager i flok. Ja, det gør hun nemlig. Du, du, du, du. Det der er det interessante ved den her sag. Nu, vi skal, det er sidste gang, vi snakker om. det okay? Ah, Måske. Det kommer det, hvad du siger. Ja. Jo. Ingen vidste, hvem faderhuset var, før de gik ind og købte det her. De har købt det med vilje for at uh, få noget omtale, ikke? Og fordi de okay. troede, de skulle redde en masse mennesker, ikke? Primært var fordi Gud sag Uh, og det som, uh, der så også sker, tror jeg, det er, at nu er huset så, der har været det her ballade, hun, hun står og siger, man se hvad sagde vi, de unge mennesker, ikke? De går om mm op -hmm. og sådan noget. Ruth, og ja, nu tager jeg parti, selvom vi har ansatte, hvad der er, dem, men mm -hmm. Ruth, hun har kun købt det der, for at hun kunne få profileret sit, sin jo. sekt, jo. sin hjernevaskende, kristne, lortesekt. Men det er vel også, det, vil også og sagde, jeg, det er Og sagde, jeg sekt, sægt, eller sekt? Jeg sagde sekt. Du sagde sekt. Og det, jeg vil sige med, det er, at det, der sker nu, nu er huset så ved at blive revet ned nu her, ikke? Og jeg har det sådan, du ved, jeg skulle egentlig lige om det hus er der eller ej. Så det skal jeg ikke råde mig ind i. Men! Men? Godt sigt. Der kommer aldrig til at blive bygget noget på den grund. Og de har lige sagt, at vi vil ikke sælge grunden til nogen andre. Bare vent. Nu har de grunden et år eller to, så sælger de den, om ti år er eller eller. Men er noget galt det det egentlig? Egentlig ikke rigtigt, nej. Men hun har bare fået det ud af det hun gerne ville. Hvorfor? Hun havde jo ikke haft behøvet at holde et pressemøde kommende 10 dage på ej, og Hun havde ej. ikke haft behøvet at holde et pressemøde. Jamen, Fordi så kunne vi alle sammen gå ud. Åh, oh, alle pressen kunne komme ud. Nej, hvad siger Rutten? Nej, vi skriver det i vores aviser, Åh, oh, ja. vi sender det i vores fjernsyn 24 timer i døgnet. Men det, man kan sige, Anders, det er, at uh, Spirkaugeren, ikke? Ja. Hun er ikke dum. Det altså, alt andet så har hun reddet hele mediebilledet rundt i Manezien lige siden, uh, i de sidste fem måneder, faktisk. Ja. Og ingen har nogensinde sagt, nu, nu tror jeg, vi skruer ned for Øh, og det er alt andet lige skidsmart, fordi så dumme journalister trods alt heller ikke. Nej, men det ville der jo, ikke? Det og hvorfor var der, der ikke andre, der købte det hus? Altså, så er Jamen, jeg... der var ikke nogen andre, der ville købe det. Helt seriøst, der er aldrig nogensinde nogen andre mennesker, der vil være så dumme og købe det. Næm det har der vist at være skidsmart. Og jeg har været smart for dem. Det er okay. helt rigtigt. Nå, nu er der også kommet en forældregruppe, der Forældre mod Brutalitet. Ja, den konkurrerer til Forældre mod øh, politivold. Så mødes de og slås mod hinanden. Nej, de holder fred i øh, sine deler men øh, jeg synes øh, også, at det øh, bliver rigtig, rigtig rart at få en by tilbage, hvor der, er, øh, hvor der ikke er noget, der brænder. Ja, det glæder jeg mig meget til. Rigtig Men desværre forholder det sig måske ikke sådan. Har vi mere programmet i dag? Ja, det har vi i hvert fald. Tips for hjemmet. Ja, så skal, det skal man, vi snakke er... om et øjeblik, skal vi snakke om David Ove. Der skal vi, og der kommer nogle rettelser der. Og inden timen er færdig her, altså inden klokken er, er tre, så har vi øh, rundet det naturfænomen og dog, som skete fredag aften på Møn. Og hvorfor var det lige, det skete? Ja... Hvis det du er fastlyder godt. programmet her, kan du også godt huske det. Hvis du ikke er, vil ah, du, oh <laughs> du er ved at Så er vi højt godt. Hvad så godt? Altså, kan du også godt huske det. Men uh, hvad, Anders? Skal vi spille noget problemmusik, uh, før vi går til uh, det med Møns Linde? Men vi oh god. spille godt noget om Strokes. Det synes jeg er en god idé. Uh, så kan folk også gå ud og sætte vand over til en røvfuld. så er der lige en øh, rettelse, eller teknisk set ikke en rettelse, mm. en præcisering. Ja. At når vi siger spækkugger, ja. så er det selvfølgelig ikke øh, ment øh, i andet end satire. Det er jo satire. Ja, ja, ja. Er også fordi spækkugger er et utroligt yndefuldt dyr. Men hør nu her... Og hvis det man er... reagerer mod at sige at åh, jeg vil ikke være en spækkugger, så tror jeg nok ikke, man kender til spækkugners meget interessante biologi. Ja, ja. 21 liter. Øh, Siges det. Mm. Men derfor så, øh, så, så, så, så kan det godt være, at man kunne opfatte det. Som... Det men det, det, det er så tier Ja, det er det. Altså. Det vil jeg sige, det vil jeg ja. sige, og der vil sige at der er, men der er man jo også som spiller i det offentlige rum, øh, sige, øh, ikke, ikke, ikke, ikke udsat for men, men, men, men Det sker jo egentlig, men, at man stikker næsen frem at, at, at det at det simpelthen at man bliver kommenteret. Ja. Det er vilkårligt desværre, eller ikke desværre. Jeg synes det er meget godt. Der, man, der er mange der har kaldt øh, dig for eksempel frygtlige ting i tidsløbet. Ja. aldrig meget almindeligt noget. Ah, din lille beskidte satan. Om det er jeg jo. Ja, det er svært. Nå, kære lytter i fredags. Ja. Klokken 20. Det er langt mere alvorligt sag. Der skete der noget på Danmarks Radius TV 1. Jeg kan lige spille hurtigt klip. Det er. Det okay. er. Det er. Det er ikke et fugl. Det er ikke et dyr. Det er, det er, slet ikke det er en dame. Det er. Hun bor i Sverige sammen med sin kæreste Jesper. Det er. Og sin er søn er. Elliot. Det er. Og øh, Jesper, det har han lagt kok for de kongelige. Det kan man jo tit se, når øh, der er private billeder i billebladet især af Jesper og Elliot og Nette Hej, som jo er den der har latteren her. Mm. Og hvor meget var det, at Nette fik typ gramplet øh, i penge eller point? Point. Øh, der var ikke nogen. Ho. Det er. Der er i videre øh, ting, hvor vi siger her i det her program, at nu øh, kan vi ikke længere bare holde øh, bladet for munden Nej. og øh, være høflige. Nej. Vi har tidligere påtalt, øh, og vi holder meget af Nette Hej. Mm. Øh, fordi vi synes, det er modet, at man tør. Ja. Men der er visse ting, som er øh, højere øh, sager, end at ture eller ikke ture. Mm. Og der tænker jeg på vores nationalseværdigheder. Ja. Jeg tænker på, at der er ting kære unge mennesker på Nørrebro, og også kære kristne mennesker rundt omkring i landet. Der er større, ting, der er større end matriklen. 69. Ja. Der er vigtigere steder i Danmark, og her tænker jeg naturligvis på Møns Klint. Det gør jeg også. Som København, smuler. han er jo på skiferi. Han er måske en brug ikke Møns til at tage, tage sig den. Men, men, men, men, men den smuller mellem fingrene. På, mens hele verdens opmærksomhed er vendt mod øh, den der matrikel i den Nørrebro, så er, der at, så er vi ved at miste et af vores største og smukkeste øh, naturskønne områder hmm. i Danmark. Og hvorfor, Anders, er vi ved at miste det? Der er jo, en, der er jo en kvinde, der er en kvinde som, vi kan, som vi kan give ansvaret for det her. Det er sker. sket en gang før. Det er sket en gang før, men det er sket bare meget massivt før, fordi at denne kvinde deltog i Mødvendighumfri. De I den indledende runde, der gik Anette et jo videre. Det må man nok sige. Øh, det var en fredag. Det var direkte forhold til bo. Ja. Og øh, det, der sker imens der har ikke optrådt her for en måned siden, en måned og tid siden, i det nede under Timmelsdagen med sin sang Copenhagen Airport. Det er hele Münsklæd, eller hele Sommersby-munkestolen øh, skrider. Vælter ned i havet en 300 meter lang øh, kalktange. Jeg har simpelthen nede på at se. Det er fuldstændig vanvittigt at se så mange øh, kalk der er oset ude i Østersøen. På grund af de svingninger, som den sang sat i gang i fredags. Sjovt nok, så sker der så ikke noget i al den tid, at Annette ikke er i medierne. Mm. Men så kan hun ikke nægte sig. Det er. <laughs> Annette Heike ja. er med i programmet Hive Stikket Ud. Hive stikket Ud. Træk til med ud. Mr. Fatman, ham der er kendt for de fede profiloptikreklamer. Og ja. Øh, I fredags. <laughs> Og hvad sker der fredag aften? Arsene? Der sker det fredags aften, at øh, man sjovt nok har endnu et skred i mønsklædet. Øh, man har skrevet, og nu er så voldsomt, også fordi, at Skål Naturstyrelsen endelig, endelig, i samarbejde med Danmarks Geologiske Undersøgelser, vurderer, at vi har ikke mulighed for at holde den klint åben, så længe Anette Haig er i medievældet. Mm. Man har lukket klinten nu, ja. og holder den lukket indtil Anette Haig tager hjem til Malmø. Ja. Det helt uhyggeligt er jo, at, at vi kunne godt sidde og sige det her, at det passer, og det er selvfølgelig tung vej en indager, Men vi ville aldrig bringe det her til tors, hvis det kun var inditier, vi havde. Hvis der, det, der er, hvis der, røger, der er også en brand. Det er fuldstændig, men nu har vi selvfølgelig hard evidence. Uh, hard evidence er jo, at uh, vi snakkede med en fyr nede fra Mønsklent Naturcenter. eller hvad Vi han kan hedder, ikke sige, hvad han hedder, fordi han har opsat nogle uh, uh, mikrofoner, hvor han ikke burde sætte dem op. Han kører fyr. en sølfravet grav, gravko i øjeblik. Sølfravet later <laughs> Niva yeah. uh, dernede. Stærk og uh, prøv at høre det her, ikke? Ja. Det er simpelthen The Real Clips. Jeg ved ikke, om rødder svamp, han nød rundt efter det Jeg tror, at det var mere på for få rødder svamp ud af kroppen, hvis endelig det var... Det var bare et lille løbheder, ikke? Prøv at høre. Det fortsætter nu. Nu er vi ligesom inde i kernen. Er du klar? Ja, jeg er klar. Jeg ved ikke, at rødder svamp, han nød rundt efter det Jeg tror, at det var mere på for få rødder svamp ud af kroppen, hvis endelig det var... Og så siger, øh, hører Arh, man det her, hvordan det hele Det er gruset, der bare løber ja. ned, ikke? Lige så langsomt. Ja. og så siger hun mere. Nej, det er den sygeste at være på scenen. Det var det. <laughs> Hvor var det egentlig tomt, der er. er du da sindssygt? Øj, der havde jeg nok forventet lidt større brug. Ja, jeg tror det var en stor explosion, men det blev det ikke. Var det en perlegrus? Hvad er det det bedste, du vil finde? Det perlegrus. Det er, øh, en mand, der går på SF-sten, var der også en leder, der hed. Det okay. I øvrigt mødte jeg Kenneth Blommer hernede ved indgangen. Jeg vil ja, sige Arnold, et fortæl I, hvad der du, øh, Da du mødt her til morgen, ja. så møder du Kenneth Blommer. Ja. Og hvad er det, der sker? Der skal jeg sige, hej Kenneth. Altså, det skal lige siges, vi har løbet os fortælle, at uh, og det Kenneth siges, at er jo Og at Kenneth er jo, er jo generaldirektør. Ja. Kenneth er, er glad for programmet. Her. Ja. Øh, heldigvis, fordi ja. han er jo generaldirektør, ja. så, uh, han er Jamen, så er han i dårlig humøn den dag. Så er der ikke noget arbejdsvores dagen efter. Sådan er han jo ikke, mm. og det er jo det, der er så. Og der sagde jeg så til Kenneth, Kenneth, hvor går det ja. øh, med, øh, med koncernen? Så sagde han, og så sagde han, det går, det går egentlig ret godt. Okay. Og der blev jeg glad, for jeg kunne, jeg kunne se, at øh, han mente det, og jeg kunne se, at han så øh, ikke, han han fordi... I forrige uge, der hvor der var hele det store ballade med presmøder, mm. det der, der så han en lille smule travl ud. Men der gad han godt at snakke med, så han afsøgte tid afsøg. ja, til, til, til, til ja. lige at sige ja. hej til os, ja. da vi stod og røg. Og ja, det var også derfor, jeg sagde til ham. Så sagde Kenneth, de sorte spejder, du finder ikke nogen mere nidkære væbnere for generaldirektørposten øh, en end os. Og, og, og, og der vil sige, lige meget hvad? Mm. Og, så, det, og det virkede han som om, og han blev glad for, at han blev også lidt øh, utryg ved at sige det på den måde, ikke? fordi jeg var lidt for hissig. Øh, og så dunkede jeg med ryggen, og det skulle jeg ikke have gjort. Men det var fordi, jeg blev, jeg blev grebet af det. Men du trykker ham også på skuldrene. Ja, eller? jeg kommer til at trykke på skulderen, og, og Kenneth han har en habit som jeg også har, som har vatskulder. Øh, og, og der kom jeg til at puffe øh, den der i, som jeg nogle gange gør, øh, ja altså. puden Og det er jo ikke fordi, Kenneth ikke har brede skulder, ja. det er kun fordi, at, øh, at det er en habitsnit, som, øh, som, har, som har meget brede skulder. Og så prøvede jeg at få den øh, flopset ud igen, mens jeg talte med ham, og det lykkedes mig. Og han opdagede det ikke, at du... Nej, jeg håber ikke, at høre det her. Nu fordi... sidder han måske til med ind i Kulturministeriet med en floffet skulder. Nej, det tror jeg ikke, fordi han er, han er i hvert fald en mand, som øh, lægger mærke til det. Han er herre han Det tror jeg øh, i øvrigt ikke, han har brug for. Nej, du kigge på ham, flot øh... mennesker det er et, et, et virkelig en hedersmand. Øh, jeg er ked af det lytter, om det vi skal snakke om, det er måske lige, det bliver lidt naglepilleri. Gør det det? det? Tager, jamen det tager ikke mere end et minut, så har vi snakket om det. Okay. Der er bare flere lyttere der har skrevet til os, hey, øh, ja. hey, hey, hey, hey. De har set bilmagasinet på uh, TV2 News med Søren Tultoft. Hvor de og så Det skriver, er jo de små slamper, der sidder og leder efter nyheder omkring ungdomshuset. Det er fuldstændig hvor der ikke uh, uh, hvor, uh, hvor, at? Uh, så ser de også pludselig uh, modmagasinet i kostyme. Vi var jo uh, med i programmet... Ja, <laughs> det var vi, ja. Vi var jo sådan set med til at skyde i gang, kan man sige. Du, øh, det er jo sådan et bilprogram, kan jeg lytte til hvis du ikke har set det. Hvor er det Søren Søltoft. Det er en meget, meget, meget, meget, meget dårlig kopi af Top Gear på BBC. Men jeg tror at der ikke ikke, at det helt skulle være en, en, en. Nej, men jeg tror, at problemet ligger ikke i Søren Søltoft, som er en glimrende tv-vært. Fantastisk. Problemet ligger i uh, penge. Nemlig, Og det kun er et et, halv et kvarter. Der ja. er et problem ved det program. Der er mange. Nej, der, jeg synes, som jeg at der, der er et er Søren. problem. Søren Søltoft er en rigtig god vært. Ja, og er. Han går virkelig op i det, fordi han er en journalist, der øh, elsker biler ud over det sædvanlige. Og så og derfor har vi han en rigtig god vært. Og han sagt, er også rigtig god. Og gammel redaktør af Bilmagasinet. Det er så lige der, jeg vil sige. Nå, den eneste ulempe ved det program, det er, at Bilmagasinet er inde over. No. Fordi at de skulle få kækket du. Søren Søltoft, han er journalist. Han ja, er rigtig ja, ja. tv-vært. altså han er tv -vært. Ja. Hvor han der den anden, du ved. Se mig, se mig, se mig, se mig, se lige mig igen, når jeg siger noget med en pause. Og de irriterer mig. Oh, Okay, Men den har de jo også i Top Gear. Ja, men der øh, må man jo også sige, det er jo det har vundet internationale priser, det har vundet Emmy og, og... Altså, Top Gear er jo verdens bedste bilprogram. Når de kører galt i Top Gear, så gør de med med 450 timer. Og det sådan skal det være. Der kører ja. de altså ikke galt i en skole. Fællig, og er apropos fart... Så berører vi vel også her i, i noget af en øm akilleshæle med hensyn til de sort spejder. Vi har jo været agterlanserende i det program rigtig, rigtig længe. Det er første program, der blev uh, sendt den 6. december, så vidt jeg husker. Der Sidste ser år. man uh, Anders Lund Madsen, det er dig. Det er mig. Øh, kører rundt i en Alfa Romeo 156, 135 heste. Øh, lille skødbil. Øh, ja, der har man altså ikke uh, i bilmagasinet lyst til at give gæsterne, som ligesom skal køre tidskørsel mod hinanden, et ordentligt ja. køretøj. Og, der de, og det der fucker op for mig Er at de har valgt at lægge gearstangen ind i rettet ja. Og det er okay Den øh, dag var jeg ikke øh, i skole I køreskolen Fordi at så pludselig så siger jeg Okay, jeg vil ved at køre først gear Og det går, det går hårdt ud over maskinen, Det er ikke min maskine Og den jammer i gearen råd Den er fuldstændig Og jeg ryger sidst ja. og, Men der er noget vi ved om Søren Sølsoft Som vi har holdt af, af, af bødehed over for programmet Og jeg bødighed over for Søren Sølsoft Må jeg ikke sige noget inden Fordi faktisk okay. kører du den jo Ja. I 1.30, 84, ikke? Ja, og det er teknisk set en god tid. Det er en rigtig god tid. Det er en fantastisk tid. Ja, så kører jeg den lidt bedre, lige efter dig. Og det ja. er fordi jeg, jeg skal ikke fordi, jeg er ikke bedre end dig, altså. Det er ikke det, jeg siger. Jeg kører du er, er i, bedre, du har bedre dagsform. Jeg kørte den jo i 1.30. Du har også 10 år yngre. 64. Og, øh, og det er meget, meget marginalt hurtigere. Så altså, at dem, der har kørt nu, der kan jeg sige, at Cici Freddy Petersen, ja. den dejlige kvindemenneske, ja, og hurtig hurtig som egentlig helvede, har vi nok kørt den i 1.24, et eller andet. Ja. Hun havde selvfølgelig også en anden bil. Nævne det. Nej. Og øh, så, møder vi på morgen, så, så møder vi bare øh, arbejde i morges, og så møder vi Kristine Højer. Ja. Øh, øh, det var ikke mig. Var det? Højert, Højers kæreste. Okay. Otto. Ja, vi kan lige så godt lige nævne hans navn, fordi han kommer ind. Hvad fanden er det? Hvad sker der? Ja. Så viser det sig, at David Ove. Ja. <laughs> af alle. <laughs> har jo også været med i det program. Ja. Og øh, fra af, og vi er færdige med at snakke om os selv lige nu, bare roligt. Ja. Fra bunden, der hedder den Anders Lund Mast. Ja, jeg ja, er til anden. Bubber. <laughs> Anders Breinholt. Og oh, bubber Kittes ind mellem os. David Obe. Fuck. Yeah. Og det betyder jo, at vi skal i gang med... Åh, oh, så kilder det de små bingofinger i mange hjem, kan oh, jeg mærke. Ja, så ved man, hvad, hvad, hvad klokken er slået. Line. Den er slået 1547. Vi når kun at få en igennem til tillidsbingo i ja, dag. Ja, men det betyder, at vi spiller hele pladen fuld allerede første gang. Det gør vi nemlig. Så og se øh, bort fra én række og gå direkte til pladen fuld. Og hvad er en plade fuld, Anders? Ført, de de er, det øh, et øh, 15-tal mellem 91 og Vi skal tale lidt hurtigere, tal. fordi så kan de bliver gladere i Korsør. Ja, men alt i vores Makropole, og øhm, skulle tage hurtigt, Det vi lave en plade i 15 tal, med. Det skal jeg ikke være, når man fortæller øh, noget firmaen noget, så kommer der alle de der mails ind om... Ja. Prøv at høre, det jeg tror ikke, sigt. de skal snakke så højt dernede, fordi at, vi har engang bestilt nogle varer, som aldrig er, du kommer, du ved, og sådan, så begynder det bare... Men det var ikke der, ja. men det var, sådan, det var sådan generelt. Ja, generelt, ja, ja. selvfølgelig. Øh, vi er i gang med tællessbingo, mm. og med 73-20, når man synes, man har bingo, Anders, du ja. læser fire tal op. Ja, og der bliver læst fire tal op, no matter what. Mm. Og øh, der er en lytter hjem, og lytteren vinder en mulepose og en papfigur Camilla Jane Lee fra øh, et af de billeder fra da hun var i M. Mændemagasinet, Drengerøvsmagasinet, Drengerøvsbladet, M. M. Og Hvad? det er en fotostat i forholdet 1 til 57. Nemlig og øh, der er ikke så mange andre tilbage, så 9. det er nok sidste dag i dag. Ja. Er vi klar? Ja, det er vi. Første nummer. Første nummer er nummer 71. 71 er første nummer. Ja. 71. Næste nummer? 56. 56. 56 næste nummer. Nummer 2. Nummer 2. Indtil videre altså 71 56 og nummer to. Og det fjerde nummer er nummer 3. Nummer 3. 71 56 2 og 3. Ring når du mener du har bingo. 73 20 er telefonnummeret. Og øh, man skal jo huske at sige... til -bingo. bingo. Som det aller aller aller aller aller aller første, når man kommer igennem. Lad os se, om vi har en lytter igennem. Ja, men der går nok lige lidt, fordi det der... Eller også er telefonsystemet, er simpelthen gået ned igen i dag. Eller ellers er der ikke nogen, der har bingo. Jeg har læst nogle flertallere op. Ja. Jeg tager et H. 81. 81. 81. 81. 66. 66. Mange tasker? 66. Nummer 15. Nummer 15. Nummer 15. Okay. Hallo? Hallo? Tillys Ja, det er fuldstændig godt. Tillykke med det. Tillykke og hjertelig tillykke. Det er en af de længste omgange tilspilninger vi har haft nogensinde, men det var jo også hele pladen fuld. Ja, men jeg synes også der gik meget, meget lang tid, ja. ikke? Men hele pladen er... liksom blev fuld. Ja, men, men jeg er helt bekymret. Men er vi Nej, jeg er ret undskyld Anders. Nu går det helt forkert. Hvem taler du med? Rasmus. Kor Rasmus? Hvor Rasmus. ringer du fra? Jeg ringer fra København. Tillykke med det. Eller ikke? tillykke, tillykke med til Jensen. Vikke i København drejtes det, det sådan gå. Ja, det er faktisk ø, ude i 54SV, vi finder os. Sydavnen, eksklusivt sted, Kongens Ingehave. Og øh, hvad, hvad sker der? Hvad laver du derud? Jamen der bor jeg, jeg er faktisk på vej hen til posthuset As We Speak. Oh, for, for at, at jeg, poste, jeg, jeg er jeg, og jeg går til Nej nej nee, nee. Er det for at hente eller bringe? Det er lidt sjovt, fordi det er faktisk begge dele. Uh. Jeg er faktisk på vej hen for at hente noget, så jeg kan bringe noget nyt. Mm, det må vi lige have igen. Den må vi lige igen. Rasmus er på vej hen for at hente noget Så han kan bringe noget nyt Det er korrekt Hvad, hvad fortæller Æh, Ja hvis du kan selvfølgelig Det kan <laughs> også være Jamen det drejer sig bare... om At jeg er blevet kunde Hos et af de større tilsætskaber Her ah. i uh, Danmark ja. Og de har fremsendt uh, et produkt Som jeg skal lytte for At komme på IT-nettet ah. Det er så lykkedes dem At sende det samme produkt Tre gange ah. Så uh, det skal jeg så sende retur igen Men de skal så sende en særlig kasse Før jeg kan sende retur Puh, Har de så sendt kasse? Det er meget besværligt Ja, præcis Et, øh, et, et af vores teleselskaber demonstrerer igen øh, sin enorme overbliksevne ja. Altså de har tid og, og råd og lejlighed til at rykke øh, en masse tv-kampagner ind på alle tv-stationer, selv SBS Net Men det kan jo være Men det, men, det, ikke? Men, men, men at bruge øh, tre måneder på, at folk kan få internet det kan man sagtens mm. Bare, men, så, Hvad laver du til daglig? Ja, hvad laver du til daglig? Jeg er IT-konsulent ah. Så har du om nogen brug for øh, noget internet ja. Det er nemlig rigtigt har du valgt den store øh, 10 megabit, eller kører vi stadig og ligger ja. rundt noget 2 megabit? Nej, jeg, jeg ligger faktisk lige i midtområdet der. Jeg vil sige lige godt 8 megabit, oh, øh, får vi kørende ind af hoveddøren. Hold da. Øh, så kan man altså godt. Ja, så i virkeligheden, så det sy jeg synes jeg, det er helt misforstået at snakke megabit i dag. Ja, ja. Nå, hvad snakker jeg man synes, så? Hvad er det nye? Hvad hvad hva, det, hva, det, det er, hvor mange bryster og i hvilken størrelse, man kan få ind af døren i sekundet. Og hvor meget kan man på 8 få ind? Oh, ja, altså, jeg må indrømme, jeg har ikke... Til, Jamen, det er lidt svært, fordi jeg synes ikke, jeg har ramt loftet nu. Jeg vil i hvert fald sige sådan, at det er nok. Rasmus, er du gift og har en kæreste? Øh, jeg er faktisk gift og har barn. Så du skal måske meget godt, at vi ikke lige nævne dit efternavn, det du. Men Rasmus, jeg skal jeg... du ikke snakke ja. med en sok over Ja, snakke med en sok over Kan du ikke tage den t op over? Fordi der er jo ingen mænd, der ser den slags. Hov! Nej. Så. Rasmus, Også er ikke nogen kvinder heller. Vi skal til at sige tak Anders til at han satte album fordi uh, vi begyndte at snakke om internetporn så vi har helt forvirret. helt <lød> <lød> forvirret. Oh, oh, hej, så nu, ja, han, han satte faktisk uh, sin uh, <lød> al album oven i interkommet. Rasmus, til ja. Når du kommer en gang fra internet, så skal du gøre det at du sender en mail til Satans onkel Ja. Ja. Og i emnefeltet der skriver du åge ok ok gummiklokker. gummi klokker. Anders en massen. Ja. det er mandag. Ja. I de to år, vi har sendt det her radioprogram, ja. der har vi øh, hver evig eneste søndag og nu også mandag er det begyndt at læse op af tips fra hjemmet. Men ved du hvad, jeg har glemt, jeg ikke lige ja? kommet ja. øh, Top 10.000. Nej, ikke igen. Jo, det glemte vi før. Og det var sidste ugesag, vi var uprofessionelt. Og hvad gør vi så den her gang? Det er så utjekket. Vi kan ikke nå det nu. Jamen Jens, jeg har jo ikke... Øj, var irriterende. Jamen det er også fordi, jeg er syg. Vi må gøre det i morgen. Undskyld til alle jer, der sidder og jer til den nye. vi skulle spille 9.994. På listen i dag. Nej. Nå, men en ting vi i hvert fald kan gøre, og som vi ikke skal have gjort ugjort, det er læsetips for hjemme. Og øh, det er heller ikke, det er ikke rigtig godt i dag, men, men der er tre. Og ja. Du har jo simpelthen været enig og markere dem. Det, jeg har gjort. Normalt kan jeg lytte dig, der sker det på redaktionerne. Jeg ser ikke, at de dør chip. Nej, nej, nej. nej. Og, og, og du og du har glæder var været, dig bare. Ja, det gør jeg jo, som ja, barn, Og ja. Du har været meget ked de sidste par dage, eller sidste par uger. Ja, lidt trist. Men så kigger jeg nu, så kigger jeg i dit manuskrift. For jeg, man siger, jeg siger ligesom her igen, Anders, bliver er heller ikke noget godt den her uge. Og så rækker jeg det over til dig, og siger du, jo, der er der, og så finiser du. Er og så der er så kan tre. jeg jo godt se, at du har ret, men, men alligevel, nu er heller ikke for men det er jo det er lettere, men det flyver ikke Næste gang, nu prøver vi Og næste gang, så filosofen, han læser øh, tips op for hjemmet på mand. Det er en god tip. Så ser vi, om det bliver bedre Eller gry gør det Ja Tip nummer et Hold på handsken Vores handsker ligger i en skuffe i entréen Men når man skal ud af døren, kan man aldrig finde den anden hanske Nu gør vi sådan Tag den ene hanske buk den på midten klem den sammen med to fingre Og put den ind i den anden Så har du begge to sammen Også en god idé til håndtasken Og lommen, så du ikke mister den ene Ja. Tip nummer to. Gå væk, mus. Mm. Mm. Se, mm. Se, mm. Se, <laughs> kom gå væk, mis. Nej, kom, prøv igen. Gå væk, mus. Tip nummer to. <laughs> Sæt små glas med idike på de steder, hvor musene kommer ind. De kan ikke lige lukke og holder sig væk. det tager du også ikke over. <laughs> Tip nummer tre. Genbrug sæberester. Den er god, den her. Jamen, den er god, fordi den er besønderlig, oh, Men det er fedt. Har man små sæberester og det har vi alle, har man små ceberrester tilbage fra håndsæben, så kan man samle de små rester i en lille pose, syet af en resttyl. <laughs> tag den lige for at lige for fandte, at jeg med en resttyl. Tag den lige for Okay. Genbrug sæberester. Har man små sæberester tilbage fra håndsæben, kan man samle de små rester i en lille pose, syet af en resttyl eller andet tyndt stof. Sæt en strop i, så kan den hænge i brugskabinen klar til fod og hælvask. Oh, er... Ej, hvor er man nærlig Ej, hvor er man nærlig Hvis man står og skraber Hvad uh, skraber, gammel håndsæbe Klasker det ned i en pose uh, Syget er en rasttylt uh, uh, Ikke et, et ordentligt stykke stof Man går ikke ned og køber sig et stykke tylt Nej, man tager en rasttylt Det er de sorte spejler Helt ny version Hver dag klokken to Forvent en sensation